ما بعد بسم الله الرحمن الرحيم وان ابي ما ما الباقي لي قال نرى ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم رجلا ذي قدس مبارك و فضله العظيم ذكرت النبي عليه الصلاه والسلام خطابه مذوقه تمام التذكير واشوا ذو یعنی داتی نتا کوسو شو کمسیلن چنکا فرس که او سڑیوی اقاو آبیدوی او بل آلیم بی دائی و تا سائل فرزی سورت دوکو لگا کل اکل مصائل دفارا فرزی سورت جوڑا ورشی بیم کو والداری چه حقیقتن مودا صاحبو کے دو قصانو یہ ایک علمز کو بلکہ ریا عبادت کا خوف ہے دو قصانہ transpired اول وہ رجلا نے احدہ بہ ما ہے ذو والاخر عالم او د بل سن مطلب تن زائد وقت دا نه چې او زائد وقف د فرایزود ادا کولو وروسته د فرزي حقوقو د ادا کولو نه علاوه ته چې کوم پروانې فرزي حقوقي د هغه نه علاوه دبر عبادت کې لګاو یعنی بازان د وی شخصي څه کوه فرض کا څه حلال کا څه فرض واجبو نو کورواله حقونه به واجبو دا الله حقونه چې کمبره وو هغه به څه ادا کوه او هغه نور څه چې کماره وو کړو هغه پچا کې لګاو په شخصي عبادت کې ځان له ذکر کو سلاوت څه نو خپل بیک او لغزي ملي ولې شخصي کې استعمالو دو تاسو چې هغه د ګمدهنو د فرایزونو د واجباتو نه الهاب وقرچو هغه علم کې استعمالو د شریعت پر د قولو کې د شریعت په قول کې د علم کې استعمالو پوسری ګنا راکداو پر اغه ټول ادا ټول دا یو چې دغه ټول शिवाय علم ازل چې کوم عمل ته فرضو دا ویل دو ورته ځان چې نه په خپل ایلم څګل له خدلوبه ایلم نتاه خدای را شهاب کو ایب چې کوم فارق وقته عقل تے عبادت نو کہلاو شکی او دیبل فارغ وقت علم تے لگاو رجولانے احدھما عارف و الاخر عالم یودارین عبادت خون کیوں اوبل چقدمو عالمو وقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے فرض العالم علی الابری کا فرض العالم فضل العالم فاضل زبان نے اور والد عالم چھے فاضل زبان نے کفضیلات نام کو پر شان فضیلت جمالہ طرح کہ بکر صحابیان نے دے کے مبالغہ رہا فرشتہ سلم چت سے باغوں کو بتولن او چت سے رسولم باره دې د ۱ نمبر سومره باره یې کوه نشوي نو نبی علی سلام خود ټولومت نسه واره کو په umat کې چې کم د ټولومت نسه اړناره دغه نو بشمره غروي په دقه شانتي د عالم او خلق باندې په نور او عبادتانو باندې په فضیلت ته لکا ډو فضیلت د قسم چې زما 파غنابا او دای مبالغتنوی خفز لیا لادناکوم نکر آلیم مناسبت تنبوت سرده نبی علیہ السلام ویلیو اینما بوحشتو محلیمان نبی علیہ السلام ویلیو اینما بوحشتو محلیمان نبی علیہ السلام ویلیو معلیم راگلیو اور نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم حقا دا کول حق دا, دا دوست و نوچانی چی چل دی دوست و نوچانی چی چل دی گران را چی کم جنو نا نبوت بیا دا علیہ وسلم حقا دا کول بیا اندازہ دا ورو نو کې لګوس شي ډېر ګران کار دی نبی رسول سلام یو سیوای فضیلت میں ذکر صلے صحیح طریقې سره دائل الحقدا کۍ نو ذی وقت دخل خوخ نوی دخل خوخ نوی او ویسه قرنی راکه الله تعالی قوله چې ان الامر بالمعروف والنهي عن المنکر لم يدع عال المرء سديق امر بالمعروف والنهي عن المنکر چې رضا سړي له دوست سپري وي دوست سپري ان شاء الله خو خني لیرم الو بدر باندې پتري لګيو کله وره تصویر کله وره تصویر منای ویره یو خبر ذکرتي تسريتا حالند بار چت ذکر دندو د خپلو تاریخ ال مسادا دمو اج خلکو دمال سيفت او کو په او مالا دې کوم نه شار او پیرا نه کړلګه خلک دې په شوق کې لگا چې مالا موبایل کې خلک ګتړي لري راځي او faloz medir shi wews medir shi سده تا وګورم پسند هغه پسند دې الله دې وکړي چې زات او عزت دې الله 사이 عالی بیر سلام تسلیه تن عالم صدا خبر ذکر گئی چه الله تعالی ذ ملائکو اور هر یو شیز وثار سره په محبتي کدی یو سوکا دعانو سره نن نو ان الله و ملائکته یقینا الله فرشته او اسمان الله والا اسما کو والا حتا نملا تیزهره ها داستا سوغه حتا سمکاته سمکاتی سمکاتو هغه حتا را سهار تیهارا صبح عقل حتا را سهار تیهارا صبح هغه دیو ترکیب ون دلتا وړقوالی کې چې نه حتا نملا ته دردي نفئیس سم پا لفظ دیسم نینا تکشو حتا نملتا یا جکمدنو پا محل دیسم نینا تکشو نو حتا نملتو یا حتا افترائیہ با نملتو مقتدادا یا حتا جارا دی نو حتا نملتی پی جو پریا تردی جکمدنو جمیگے اوم اغوالا رسولکه چې ګندرو دابا واړی د واغانې واړی وه طلبه ووتیو او تر دې شمعان دا یو څلونو علامه معلم الناس الخير خامخا دې اپ فرین وې په همت सदा شلوه شبدا سدور کې خلقو ته خير خې خامخا همت وې امام ماتوری دی رحمہ اللہ تعالی زکر کری دی چھو بدا سے زائینو کی فماندہ صنعو الحسنی خام خاندی آفرین وی او شعبہ سے په پہ حلمتو ردا سے صدیبان دی چھ خلق تا خیر خی علا معلم الناس الخیر انما بورسو معلمان آبونا ثبت را دے یا علیہ السلونا خام خان را لے په د خیر کثیر کې علامه معلم الناس د دې نړۍ چې خلکو ته خیر کې معلم الناس د انسانيت خیر خواړه و انسانيت خیر خواړه او خیر او تخي نو قرآن مجید کې ویلي دی ما زان دره کو کوم قالو خیره ما خالو دره هو خیر من ما اجمعون و رحمت رب بکا خیر من ما اجمعون ما یمت دالازین کفرو من ال کتاب و للمشرقیم آیو نزل علیکم من خیرین مین ربکم من خیرین ربکم ولتکم مینکم امتو یادونی للخیر ولتکم مینکم یا دورنا الالخائر خیر اسم جانعون لخیرات الدنیا والا خیرات قانون الالہی کی اور قرآن کی اور سماوی کی اور اسلام کی امد دنیا خیر دے امد آخیرت خیر دے مخلقت آخیر خینو على معلم الناس الحیر داری دی دمہ کھول نمو سلن دی کرکڑ دے حوضہ برانے و رجولانے دی رکی نہ دے ویدے اہدو معابدن والا خروعالی من دی رکی نیشتے دخشان تیویلی دی فضل العالمی آلال حادی دے فضلی اللہ ناکم فضلیل الدعالم فاہدید بانک فضلی اللہ ناکم دمت اللہ حادیل آیا دایا تلسطو انما یقش اللہ من عبادِ علماء انما یقش اللہ دائم دے استشار لوئے کل اصطور چھے عالمانوں کے خشیت تے اشارہ دا بکی دے خبرتا چھے بدکار ریش علم فجڑات پر پیدا کی صرف جوزا ہے جوز نہیں صرف سے کمدنو جوز لائے جوز نہیں بلکہ آپ فضل کی محبت و خشیت پیدا کی لا سائل نے صرف معلومات مرادت نہیں اخلق تخیر ہو گئی وعنمی سیدی من خدری دے حدیث مبارک کی صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کی نبی علیہ السلام وصیح فکر گئی دا حی المدین د خپلواو مبارک نبی رسول سلام وصیت کوي قال الله رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی اسلام فرمایلی دی ان الناس لکم تبعون خلق چې کوم دنو د استار څخه داویدار دي ان الناس لکم تبعون دی شوف کے صحابہ کرام نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سبق زکراؤ مخال کو لدے نزکاؤ نبی علیہ السلام رخصت راضی فرمائے لو کہ اتم موبی ولیا تم لكمم بعد کو حافظ علماء سے لاو بھی اور اسنی خانک مستار شیخ کی دعا رسوانی خلق چیدی آغای بستاس و اختیدا کی نه دان ناس علاکم تاران تا دیکی اخبار روی نبی علیہ السلام و یاو قسم انشاء دا خلق و تا تردیب دے فی اتباد صحابو مطلب ہوئی جتاش دا صحابو اتباو بی ناس بہا روی شغل صحابو ان الناس لهم صلوه سر سحاو استبان دي ز داخله انسانيت باندې برقرار نشي باندې کېدلې و اذا كيلو اميدوكا امنا ن سحاو الناس ده زي ذکر کری ال قادرون فل انسانيا ال عاملون للمفضل البشريه الكاملون للانسانيه العاملون بمقتضى البشريه انسانيت کي كامل ليه او انسانيت په تا څنګه چليدو کې لري اوس نور خلکو کې چې څوک انسانيت حاصل اول وغړي ماږي به کومل صحابه او ابتدا کې ثانويت کي كامل لو او انسانيت سلار باندې دې د استانيات لار ډول چې کوم ډول اورال روشه څوک یې استانيات ورړي مطلب د صاحبو اعتبار یو کې ان د ناسه لکه په د نبیو اسلام صحابه او کتابو سیاقینا انسانه تاسو ته ورریکونکو وَإِنَّا رِجَالًا يَعْتُونَكُ مِنَ اَخْوَارِ الْأَرْضِ دَاغِيْتِ بَعْوَا يَقِنًا سَنَرَانَ وَمَعَدَرًا رِجَالًا يومِي الزُّكُورَةً يَعْنَوِي دا, دا او غد علم حاسره دا سکب خونه دی دا رجال وکار ده علم کی مشقصو طا پر ز بلانک کی غریبانانی پیځه شپه اعلی دیرکی ملکانی اميانه د له جول چې دا درملي دې چې بلې کری ټول سګې علم کې او زمونږه تاسوانو علا کچه کمل هم په علم زده مو اواز یې ګوښته اټکرتی راتیر کی اڅوم دا بس تر از یو درجه بلکې مو درغم کی او بلکې مو درغم کی گتے تیجوڑ کرائے نو ریجال ہوا ہے چطانت جہل ہمکے نو ریجال لیا رجولیت او مروتو دا او مستقل مرتبہ دا پا تسوٹ کی دا را گئی ہے رسطلال رجولیت دا کے کمدن سطح رہے دکیگی سکڑی توگو رسطالہ پو شریعہ بھی اوگو رکیری ہی جیو رسطالہ پیو لیکی وَيَنَادِي رِجَالًا يَكُونُ كُلُّ نَقَّالِ الْأَرْضِ يَفِرْنَ سَنَرَانَ وَفَاضَرَاتٍ رَاضِي وَطَاعُ سُبَاتٍ تَصْرَفُ رِزْقَتَنَا إِلَى دَبَارِ وَسَفَرِ كَوَالِشٍ مِنْ أَطْوَارِ الْأَرْضِ تَصْرَفُ رِزْقَتَنَا وَرَاضِينَ سَيَرَوْنَ كَأْسَ الدَّبَرِ تَرَبَّمَ وَفِي يَوْمِ حلاقو خلق بي لنفتا الارض لترقون غزمتنا براضي مقصد بسوية يتفقهونا في الدين الزاد بغدين باني قوية تي سمجبود وحاصل اي في الدين ليتفقهو لي في الدين يتفقهونا في الدين يتفق د دین د اقامت طریقه د غووال او د دین دفاع د غووال دا ټول یتفقونه دین یو دین د غووال چې دین ستوری دین ستوری د دې دین حقیقت سره و د دې دین صحیح طریقې سره دا د طریقې سره ځان کوی څ څلې په خپل لمس مې دی څلې دې جو ګندرو په خپل لمس مې په پکو کې دین یو وجهه یو وجهه د تور مطالعې د دین تقاضا په جدل د تور مطالعې د دین تقاضا په جدل چې دا دور زمانه د دې په اړه کې څو او رئیس کندرو د دې زنده حکومیت د غلوی او د اعلان لپاره څو کوشش وکما کوشش وکما لکه چې د ازم زمان او پلی ټول انسانيت پرځن کې هاشم او بادشاہ شي چې د ما کوه ولان وخت لري و دا دور زمان سواری و تا قاضد د اندلو دزین پی جاندل دا اعلی او د حاکمیت دزین دبارا محنق کول دا طریقہ او پی جاندل تفاقو او درین طریقہ دیفا پی جاندل کہ دیفا طریقہ او پی جانے دیفا طریقہ او پی جانے راغت توجېدان زندگی هغه تعیلت دگی چې دین به محكوم کای څنګه په کوم طریقه به دین محكوم کای راغت عیلا تراوالی په تیری روایتونه کې څو جوړي چې دین راځي مال قهروج جایز دی دین راځي مال قهروج جایز دی دین راځي مال قهروج جایز دا لکه کوم ورو ده ناسیدای قژدگی چې څنګه محکومیت ژوند د زستان ګټرو ما چې اسلام با یادر شخصیت محکومی یا ور ترغونیه د شخصیت سی محکومی په زو په دایشي طریقه کې وخت په لږوار دی روما مدانیت اتفاقه په دین نه دا او یتفقه په کفر نه دا او کوفر کې ته طریقته راي اولیون زیو قوم هم نلی ویوزیو قوم هم نلی ویوزیو قوم هم نلی تو قوم گمراحه کری لیا تفاقهو خی الدین تفاقهو خی الدین دالا شطه جه کمدنو نادری وارت خبر ازده که دین بانستهیتری که سرزان کویا که شب دیدو پیجانه من فرنا خرزان کوئی کوئی ده خب دین کوئی گی خلیلی زرکن نا خوا کمانا دین کم دید خلی بانده ترکيب د زړه د تا دین زکو ګردان مزاتو نو ما دین زکو مانته د کرطا حکمت او فلسفه د تا دین زکو دین لګه چې دین څه ته لیکي چې دین نور شي نو کشته نو وای شي یو کشي پغه باندې غذر نه کوي نو دین زګاول او بیا ورسره اله تعالی کا طریقہ زګاول څ دې راه حاكمتي څنګه استعمال کا یوازې دوش نه لري صرف دوش وکاو ورته او کا چې دبا سکندرل سوڅو کوي په باندې استعمال کا او دریم چې کمند نو دفاع طریقې زګه چې د دې دین دفاع باندې مینردین کشولای بیان کول لګی یا ذاقون فی دین چې داز ته لې کیا تفق قونا ده الدینو فائد آتاوكم دذیب آره کی نبی علیہ السلام ہوئی فائد آتاوكم چکال دی راشی تاس و خوالا تاس و سردی راشی و پس اوسو بهم خیرات و قبول کی وسیعت زمانا دذیب آره کی در خکر نبی علیہ السلام در چاپا بارکی ہوئی او وصیت کوي چې د دې په واره کې راځي د خیر وصیت کومه د خیر وصیت کومه او ته کله یې سلام د خیر ذکر کړی نو بنده راغي څنګه پیدا کوي څنګه پیدا کوي رسول الله خر خدا او چې څل راغله د رحمت کې کمه را نشي چې کوم مقصد لرغله چار مقصد کی ایک امی فاتی نشی نور و اصرا بدنی ضروریات سہولیات داغیم خیر دے لکہ خیران نکی رتنا فستو سو خیرات یو صحابی نبیر صلی سلام و اصرا دولہ او پراد او قد روایت تے نبیر صلی اللہ علیہ و سلام و او عزت خادمان راشی نبیاراش نظر علیہ و قادم داک نو نو کاران علماء نارل په اوجانږي خدای علاوه نبی عليه السلام غلام ورو نبی السلام وتوي بيد سره ښکاوہ ان يرا ايتو يو صلي ما دلي له ژوند ذکر بيد سره لگا څنګه لګاوا خير و سره کاوا خدای علاوه کوته ورو خدای سمي نبی عليه ما کوي دي چدو سره او کله یې راته وې چې مصلي مال دې له شمول دې کاو نبی عليه سلام د توې وی دي چې په پراتې کې غلا کاوه خیر و سره کاوه او سیته دې سره خیر کړل ده مدام ته څنګه پورا کای ور خیر نشته چې راځي کوس استخلاص وا بسته کاه ا ځالک ا نور مونږ لا بندر اځي هغه عزاد کذا ته غیدو وصیت د نبی رحمت صلی الله رسول طالب د الفاستو بدهم خیره عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ کلمه طالب بن مرال المدینه مولوی دا عبد الله بن مسعود به فرمایله مرحبا د وصیت رسول الله صلی الله علیه وسلم یا نبی ر السلام وصیت اف خیر علی مرحبا دیو وسیعت دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہا میرے کلام وسیعتا بخیر را لی او کل کلو تعلیمان مبارکی عبداللہ عبداللہ محسود رضی اللہ تعالی وہ خلقان السیاد جدد القلوب ریحان کل قبیلت مرحبا بہم اخلاق السیاد خلقان السیاد داری جانیدی جدد القلوب دا کارو زنوالری ریحان کل قبیلتن دا هریو قبیلی کسمالانی او هریو خاندان خوشبو یکو گره دا چیو یو تالیم اغا تیاد شی و جور شی ناغاز کمدنو دا کلی کلیو دا خاندان خوشبوی دارا کل قبیلتن فی مرحبا بیهم فخیر را لی فخیر را لی فاستاوسو را با نبی غریرت رضی اللہ تعالیٰ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائنی الکلمت الحکمت و عالت الحکیب به حکمت خبرات ہاں کار تومین دیکھ اسے او کنا آ علم چرا کلثو مضبوط وی او افکانو لعلم مال عمل علم سره عمل نشي وزور شي په محل دي ايو شيز لاره مقام ور کړ شي هر یو شيز مناسب مقام دي کوملو آغه ول ور داغه حوارہ حکیم دا حکیم رخ شوی ست یعنی حکیم او خيار تعلق رسید په قدرت دی به څنګه رسید په اسو واجا دا هغه او حق به ها یو قومو می مکانی نه څ کوم ځای کې اوموندل دلارا د دې د دې دی د دوی چې خپل وروډه حقدار دي دوی هیڅ او عموږه زبانی نه واره او هیڅ وای دا چې کوم ځای کې پکم واخی اومونددلارا ناغنو هیڅ غمو واخوا تیري و حيا見 رونی زنگان چونو دا گئی دیار آراد دے چونو دانگی دیار حق دا گئی ماطلاب دا گئی چه دائیلم کونگی کی بکار دی او دانگی حصول بکار دی نجه کمدینو او قات تا کتل بکار دی او نجه تا کتل بکار دی چې دارکان اتزا کما و آیدار چونو سوکتی و سنگار دی سوکتی و سنگار اچھا سن رادین خبر اره ارایلم خبر اره ور پرد مزدای ک دین دمو از دا زمسانج ک نه زمہ په اٹای ک نه والیم بیا باسد زی الله تعالی و قرانو قارا رسول الله مقیم واحد اشدوا علی الشیطان من الفابر یوفقیر عالم فقیر دا تکام درو زمانگا استلا جاییی ده زمانگا استلا جاییی ده مانگا تی خوائیو حیلم جن جزیات تا چھرے جزیاتو باہنے حلال و حرام جزیاتو جائز ناجائز جزیاتو باہنے کوئی گلے تفقہ ہو قدیم لنبی الحدیثو کی قرآن کی فقہ جکمدنو شامی ذکر کردی فقی أزالد في الدنيا والراغب في الآخرة أزالد في الدنيا والراغب في الآخرة شهد علم دادة سلطة خطشوه وي على دنيانه سلطة مرشوه وي على آخرت آخرت ترکتا متوجه وی فردد که ده علم تاشیر وی ده علم تاشیر وکی وی ازاہیدو فی الدنیا وراغمو فی الاخرہ شکن دین بانے سی کوئی گی تفقه بو فی الدین یو فقی چلے اشدو علی من الفیابی یوه معنا دا ډېر تکلیف ورکون کې شیطان ته د زورو عابيدانو نو یعنی شیطان د زورو شيخانو نه دوبره نه څنګه کیږي لکه سورج لريو عالم نه څه کیږي صحیح دا دا ډېر ووځي لږه یوه عالم ډېر ووځي زکه چې عالم د شیطان واسوسی خلقو تخکارا کی عالم خلق دین تر اولی در عالم فائده متعدی در فائده تکم نرو متعدی او شیخ چې ځان لیگیا لیت نزان لیگیای کرن در اغدر دین فائده پل چاہتا نیشتا در عابد او دا فقی فائده بل جاده را خودی و جناب شیطان بانده دا دن علی تنگی گی او دا قانون ده شی داعین شیطان تنگی داعین لکه حدیث کی رازی شی آزانو شی و شیطان تختی ولو زراتو قلستل انسرن زتاری خیجی لک. داوی زګه اذان دا وته آزان دعوت دا وته سو قامو مړه د بیل اواز لري تر کېږي ک انهم حمر مستنفره مرت من قصوره شیاطین الریسلی قدم د دای لري او شیاطین الریسم دځه کمل د دای لري وكذلك جاهلا لكل نبي عدوا شياطين الانس وال اغى قدمن الشيطان ادغنا دا شانجي داعين تغيري الصف دا اشد على الشيطان من الفاعلين كم وصد كماال الدعوه تسري بيان نقي نو تنشن في شکم دعوت چلی دعوالت کورا اغن آغیر سختنگی آغیر تک لانو نجوری شیارا چه کمدنو دیو سن بندانیگی دامت سن بندانیگی و تاریپو تاریپو آگیر آغیر چه کمدنو کند کلی کندی والا کلی آلمانو تا مدارسو تا آغیر چه کمدنو کند کلبږي خپل کسان په یو دريقه راځل کې باندې مور او زفارا علي کاليان په کې راځل کې چې مدرسې باندې شي خپل کسان وګیرانل کې کلبږي خپل کسان چې ګندلو راځل کې د نیولو لپاره چې پولیس و ترادرنه کې پولیس و ترادرنه کې چې مدرسه ده خلکو په نظر کې شي باندې دا مختلفه طریقې لري مختلفه حربي مختلفه و دا در زیاد یا اشدو یو مانه دارشد بیو مانه فقیر و واحد و یو فقیر چیدی اشدو علی الشیطان دا دیر شیطان تا دسرو غمره دسرو آبیدان اونا زدر ایبادت گزار غمره کولو داو داره یو پوچید کرگید دا دارو دا سخکارینا سر کس غمراه کول شیخانا داوتا روش کار نکرید پو یو عالم چل ولن ورده زر که عالم ده دو اصواتی پیجنی ده در طریقی سکی پیجنی و عالم داقی نظان بچکی او شیخ تیزان بچکولنیشتی اگتاو کم عملی بوده که فلک بوکی خواهی مورا سیدم رسکتی بس او را آغا گمراه کول و تاستانی آغا دو کسان جیو ایو شیخ شیو مولا داخل شورا سگزید آشیخ و توی بیتایی سننکر لهم آدازو کردی ماوی یو منگت مرگرده و امیدان طرف رکھی کسی کرده خاو کرده یو کال میگرده والده او دیزا خیل دیمان میبادت کړه ولگستان یو منگت قبول شویده تازان طرف مانگرده و نو شیخ ارہ د دیواله دیل ننطا ور خدا را شنا دیل مساله الله نشي پیځانل چې دیل مشيقي کولو د کوبري بسټ وی عالم ربايت کې درويش شول او درويش ربايت عالم شول عالم ربايت کې درويش شول عالم له پکاري شاگل لگا فقیلی زدکی درویشی زدکی یعنی عیم و کفیات لگزدکی نا احسان علم نتسکیت و نفس علم لگزدکی و درویش رابایت عالم شود او چچاک کفیات حاصل کرلی وغلو غلو بوقت زو علم بگار رے دکا شیطان بے او خوئی نظر شیطان انتغش دے آلن نیو اغسر اپی کر دنو روحل کو بلد شیطان پا آرامی کوبنو پوئی دو از دیو جن آشت دو دوارم آنید ذکر کر دی صاحب دل آمد رمد رسا د خانقا بشکست و آهد صحبت احلی طریق ران غوثم میاں نیاو آ آبي دعالم صفر قبول کی تو کر لے اختیار عذاب اس پری قرا غوث آ گلینې پرشه مبرصمون جو و اي جو حدا نه کونس کې بغیرت غري قرا صاحب دل احمد سما در سد خانقا یو خواري سره خان خان مدرسی تراغی یعنی در خپل اصلاح در ذائنہ شیئی کی خپل اصلاح کی دا تاغیر در ذائنہ سے تراغی مدرسی تراغی بشکست آدی صحبت آلیت مری قرار صوفیانو پر اتالو کٹکو وی گفت و میانی آبت وعالم چفر قبود کی تو کر دی اختیار آزا فری قرار امان توی نعلم و سفر صفر او پو چه تاج کمدنو دعویدان پر خوز ال و آلیم وی گفت و آگلی میکوش مهم برد بمونج وی دا شیخان چیزی دعویدان سر خپل خپل شڑای چې او خپل کمبل چې خدا دعویدان بچگی دعویدان بچگی دعویدان او این جو دمی کونت کی بگیرد غری قرار او عالم کوششش که شده را لبیدون که بچ کن کل دوبی که شده سکی بچ که بچ که ده بچ که رداد عابد او عالم پڑا کو فقیون واحدون اشدوال من یو فقی شیطان تریر گرانده او شیطان دیر سخ لگی ضرور شیخانونا ضروری باز گزارونا آن آنس انقالقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنت رضی اللہ عنہ فرمائی لی چھنبی صلات و سلام فرمائی طلب العلم طلب العلم فریضتنا لائکو لی مسلمین حیلم طلب قول بی مواردہ مسلمان بی مواردہ و فریضہ داری و مسلمان تعلیمان رضاو چکه مایلم فرض دي چې کوم عمل فرض دي دا ایمان زکوال فرض دي موږ فرض علم مثله فرض چې په زکات فرض دي په هغه چې کمزور ديل افسره فرض دا ویلم فرض چې کوم علم کوم هیلهه پارازي فريضه تون على كل مسلم متعالم المتعلم دي ولي دي وی افضل علم علم و الحال فا افضل علم علم ده حال ده مطلب چطر ستیم کهی فا دک اتیم که ستاستی مواری شرح جوڑیگی دا پی جنزل فرض ده چطر پا کم وقت کهی دک کا وقت که ستاستی مواری جوڑیگی دا ستا کونس دی نفری زدون على كل مسلمين اتباع له بياسني له فرضايي دي سن فرض كفايي او आवाज له مي ان غير ياله او هي خودون کي نا اعلو صلاح نا اعل علم عالم كون نا اعل سوق تي يو چې لا يفهمها چې من نه ويګي علم له پوریږي پوری غناد یو دلیداره هغه نو بوې کېږي لګياره لکه الو تینه ما ولکول به چې مقصود ده علم نه راته زاوده دې کتبات نه وي مقصود علم د دنیاوی چې مقصود ده علم نه پیژندل خدا نا آهل رئے چلئے لئے مقتد نبی جلی خدا سے کمدنو نا آهل رئے سال دا سرے مقلد الخنازیر الزوحر واللحل وظاہب لکاہ و لکون کې خنزیران ازا دا ملغلو او لسور دا درو ملغلو ملغلو یو گروسر کے پیدا کی گی اغا جواہر دی او دویم جکندنو پر سمندر کے پیدا کی گی ماغل آلیوی لؤلو او صاحب سردر دی وکا مقلل الخنازیر الجوحر لکا حوالا قوم کی جکندنو خلزیران ہوتا ملغلر او موتیان وزعاب او سرزر آغد اکمن الابی بقدر سپوئی گی اگر سلاسی دا ہوئی کتاب الله بدست مومن خان کہ ذری تاج بر فرقی خریحت کتاب الله بدست مومن خان کہ بدست پی صفل نازم گو تو قران باندې پیثال مسلمان سره لاسړي لا جماع شوم سره ملغلا زه گفتم نه دانم هر څه گفتم چې ذري تاج زر فرقې خارې هست وړي رونو په کوم پداسي دا لا ټوله ساتي خر تا بسر کې خر هغه وقدر سه دغه شانتي چې سوز علم په قدر نه وي او مقصد نه وي هغه ته علم الهي کول اگر ایک و دو رکوب آنی خرس کی بسی و دو رکوب آنی خرس کی تو پیسا لکھ آئی سامو قرل دیل خنازی رنجاو رواللو ازاک رواللو ماجا اسنات کی زوف شترے مسان عبدو نے اشتریل دی وقادو یا من اوجو ہن نورتو رکو سرونجی کمدرنا نکل لے کلو حازو آئی ستولی تریسی رکی زوف شترے مقصد نور و ریویت المتیک امینا